Офіцери приєдналися до своїх жовнірів. Вигнаний з огради до вудса стояв з усарами за ворітьми, побачивши юрбу, що котилася просто на нього, шляхтич з кам'янів от жаху. Що робити? Пробиватися вперед божевілля, захищатися теж, сховатися за ограду, але брама зачинена. Залишалося одне – кинутися праворуч чи ліворуч вздовж огради і десь перескочити на цвинтар. Та хвилина розгубленості відрізала шлях до відступу. Кубку одурілих від страху вояк, оточила юрба. Попереду мчала фурія з розпатленими косами, налитими кров'ю очима й піною на губах. Ага, ось вони вбивці мого сина. захрипіла вона і галіруч кинулась на озброєно з ніг до голови до вудцу. Напад був такий несподіваний і навальний, що доводиться не встиг опустити піднятої шаблі і упав збитий з ніг. Жінка не випустила своїх жертви, а навалившись, п'ялася руками і зубами в горло ката. Юрба в нестримному русі розтоптала їх, в одну мить зім'яла купку гусар, що вже й не думали оборонятись, і ринула до церковних воріт. Та раптом із загради пролунав тріскучий залп із мушкетів. Юрба зойкнула з десяток скривавлених тіл упала в перших лавах, змусивши інших податися назад, але на них напирали, збиваючи з ніг задні, все змішалося. Чого стали? крикнув Левандовський, який одразу ж приєднався до атакуючих. Швидше, не давайте їм часу набити мушкети. Ми їх зімнемо. Ану, вперед. Голос пана, який встиг заслужити довір'я селян, під в лави, що були похитнулися. Пролунали крики «Бий їх! Смерть ляхам!» Натоп сколихнувся, але вперед не рушив. Збігав найдорожчий час. Поляки дістали можливість знову набити мушкети і, скориставшись розгубленістю хлопів, самим кинутися на ворога. Сотня вершників порубала б селян, бо, напевне, усі кинулися в розстіч. Підставляючи під удари шабель, беззахисні потилиці й спини. Левандовський розумів це і старався вдихнути відвагу в серця постанців, які ще не звикли до бойового вогню. «Сміливіше, дружніше! Вперед!» – надривався він, розмахуючи шаблею. «Ми їх розчавимо! Хіба мало ще знущалися ці розбійники з ваших жінок і дочок! Хоч церкви не віддайте йому руки!» «Он, гляньте, нещасному титареві спекли ноги і руки, полум'я розгоряється!» «Вирвемо ж із рук катів мученика! Вперед! со мною!» Вигляд титаря, що грів живцем, страшенно вразив усіх і натовп кинувся за Левандовським, але пролунав другий залп і відкинув атакуючих назад. Левандовський відчув ще одна втрачена мить, і за мешкання селян перейде в паніку. «Довозів!» – скомандував він, не даючи їм часу опам'ятатися – Он у вас рушниці, стріляйте по ляхах із за возів, почастуйте їх по Запорозькому, свинцевим горохом. Слова Левандовського знову підбадьорили селян. «Веди нас пролунали в натовпі вигуки. За мною ж, друзі, до возів. крикнув Левандовський, і слухняний натовп кинувся за ним. Вози, а їх було не менше десяти, стали справжньою барикадою. Кшемуський трохи заспокоївся. Семковський пропонував негайно атакувати Бидло, але команда губернатора вважала за краще не ризикувати. Кшемуцький наказав кільком жовнірам прокрастися через ограду з протилежного боку і запалити з чотирьох боків село. Він вважав, що пожежа примусить селян рятувати майно, а тоді на них можна й ударити. Тим часом із завозів пролунали постріли. По двоє, по троє односельців допомагали кожному стрільцеві набивати рушниці. Влучні, хоч і нечасті кулі, зацокали по тонких штакетах огради, виводячи з ладу вояків Кшемуського. Нікому з поляків і на думку не могло спасти, щоб у затурканих, зубожилих хлопів знайшлася вогнепальна зброя, а тому несподівана пальба з укріпленої засідки викликала паніку. Шляхетські постріли, майже не завдаючи шкоди, почали стихати, тому що стрільці шукали надійнішого прикриття. Тоді як кулі повстанців, маючи добру ціль, не пропадали марно. Та там, то та тут і стогоном падали строкато одягнені поляки. Поранені коні заметалися навколишній тисняві, кидаючись на людей і збільшуючи замішання. Затріщала ограда. Серед гамору й крику не чути було слів команди, одна куля вцілила плебана в плече і змусила Кшемуського відразу ж сховатися в церкві. Семковський, бачачи загальну паніку,